Både i de olympiska vinterspelen och i sommarspelen blir det stora svenska framgångar. Sankt Moritz i Schweiz arrangerar nu för andra gången de olympiska vinterspelen och Sverige blir bästa nation. På skidornas 18 kilometer vinner Sverige trefalt med Martin Lundström som guldmedaljör. Och vid femmilsmålet står Sven Gäring och väntar på en dalkar. en halv minut gott. Nu har gått Nu kommer kommer nu? en vit stad högst upp på krönet. Det är en man som har förfärligt bråttom. Det kan inte vara någon annan med moran i Han frångick en över i krönet. Han är mitt i backen nu redan. Och han hjälper till med stavarna. Nu hukar han sig ner och glider bara undan. Nu är han ner vid backens fot strax är han hos de första åskådarna där kör in med den, deras led tar in med stavarna igen väldiga stavhugg kommer närmare och närmare stavarna går så och så och så så så, så så så nu där kom segaren var har vi nu? Dagens morapojke nummer ett Ja, hej kära Nisse Det är inte första gången du vill ha träffats här, inte? Nej, inte Jag fick att dig Det var roligt Det trodde jag inte själv Det har inte gått så bra att åka för mig Nej, nej inte förut kan hända Men hur gick det idag, vad tyckte du? Ja, önskapligt i alla fall Fast, riktigt fort tycker jag inte jag åkte ändå Och du har landsproppar du själv det blir svensk guld också på 10 000 meters skrysko genom Åke Seifert.